Michel Ibar Luzia, txaldeon? Txaldeon. Haino ingira, zuhainoako. Auzapesa, dezbideraketa ipatuko dugu, hemen lehenik, zendako beharrezkoa da haino rendako dezbideraketa batenuk eitia? Hainoate problema badu, egun karikatik uh, danxinea baita ondoan, bentako baitie, iduda hainitz otto pasatzen dira hainoko karikatik, tipienaz, saspi mila, sorsi mila egun pasten diea, eta guk uh, galde eginean, balo oit, oitama urte guai ainoan aiailean lanean horren zat, nolakentzen argintuen otto oek hemen ainoan pasazik gabe, iluduta guai estudiokin eta departamentoekin zirkulazioneko estudiok, eta harak erraten zuen, eunetik irotonaitan mar ez zira gelditzen ainoan, dietokio atentzia dain zinat, eta guai lan nahiiten ginoena dezvizion egin pasasteko hor adnik pasazeko, ainoetik barna pasazeko Teko, ez grabbeiaakhala iri zen dutik pastea bada, bada bideot, da beste desbideraketa bat. Bada beste bilata departandoko dekagaten dena saharatik jona sextatik uh, jokidenna dantzinana buruz, Balera, handik pasazteko, ildu da 6 kilometr ja behar dira gehiixo egin eta bi minuta galtzutela. eta demora, hainiz konta baita joakidea jokidea dantxientzat, bi minuuta ezute galdu nahi eta 6 kilometrak gehiok e ez dute egin nahi. Hala, abrazziek haipa eipatzen duzie bide berri baten idekitzia, uh, pixkat entzulek uh, ulechtazteko, uh, irudikatzeko nontik, susen. Hori badena bidea itenduena 6 kilometra gehioin berbaita, ideia zen, haren pikatzea, pikatzea eken eta erritartean, horgan ezen bertzen bide berriat egitea, eta hartan igazentzien 6 kilometraik, eta kop bi minutai, ola jendek badakioen estudioan ganeik, nola sehurtatu eginean, hartokuzutena bidea entzinen jateko. Eta mozten du, hil du da zozio metra egiteko diela, gatik gustatzen da Amerika miliun euro. Eta ipatuduzu beraz, ala, senperetik ere parte bat pasten da, eta, hor da, berreba, problema momentu guntan, senpertarrak ez dira bortxaz horren itearen alde. Eta hori urtuntan senpertea beti ados izan die, talde duziek pastudienak kontseiluan senperen, eta hori berriz bosak berriak izan maituzte, eta horiko taldea uh, kontseiluan dena, hoik uh, ez di alde, e, ingurumeraen alabera uh, ez dute ondatu nahi, gero uh, gastuare aini zatsamata dute, eta ekek nahiago dute, hori bidia uh, badena, hura berriz ahimatzea behar lariatu largatu, berra bide guntzoik pikatu, ta, man, eta sekurtatea eman, hori? zer diosie iten alda, zer baita laike. Guretzat ez dugu erraten alda senperekoak zain meher duten, senperekoak berentxean, egoan ekek be, nahi duten nahi dute berentxean, bo, gatik guretzat difikultatea da, ahemanak ah, izan zianoko jurtuntan ergarren artean, bo, guai ez ezote gehiago fitxik balio, bertzenaz ekeke diakinez baitute uraundiutan barraza etxiberdeleik, egoan bidea etxia ur da, urazpien maita, da nahi du, ainoatik kamiona, kizankamiona, ko otousiak bide bakarra izan dela joateko dantzian eta ino tebeko dela pastu. E, este, no tebeba bide, bai, denen bidein eh a jabehitu sala bai egiten aldirela justukiala ura urarikasuman ez ta hori guztia, e, hori nola ikusten du zergaiten aldak edo ba hortako beren gero guk se manera ez hortzan kotuna no, otoak dantzian ara buruz ura da ta bai hori urtuntan haiga, haizanga komunikazia, haizanga panua edozen gauzetan, ea, edozen gauzetan kozerbit badelaik hainoane horuan e, est, estendul, haino sartzea etxitare berdin sartzen die, bada usaiia hori hartu denak, erramera, jirugolarki, beti berak dira joak tenenak dantxinat izan asibordaretik da torosatik dozzen die eta usaiia badute badakite nondik berden bastu, eta horan hori, usaiioi aldaz eko espalimada ainua bagnea uh, uh, a kam o eh, ez da posible ez dakiu gugu no nigitaan guan da jatea bal dela bertze bidea asko dutela ura hartzea baina ez da, da obliaztenan logite bidea txat mon be miliskartsoli ba, ba, soldi miliskartsoli j'en mer nacha uh, dolozo chat leon Baina, txalde hona. Hala, sempereko haute zira, eh? gehien guaren haute txia, dugu, uh, eta gaur aipatuko dugu Ainoa eta sempereko desbideraketa, dan txariat joaiteko desbideraketa edo bedein proiektua, ziak hemen uh, badu urteak uh, entzuten duzela proiektu hori uh, kartoinetan dela. Bai, aietudu du, du la zamaitu urte kartoin etan dela, eta du la bi urte, bos kato gehi nuen, Kantzelu honpasatu zen del-bez zirua, eta abstantzionea boskato gehi nuen, ahale explikatuz, ahale alde bainu. Eta, bon, ala, eaino arak uh, ahangura tia dira, aspadditik uh, autoainitz pasten direla hien egin eh, hi zentxotik, zobera, hien janeetan, uh, bon, lehetzen Bai, ulertzen du, eta deviazionari behar hori urte bera nahitzen duela, mintzatzen dila, eta ba, inmeer galdela. Egun bon, egungo egunean guai duriko ematen zuten bideoi. zen menditaik, bi baserien erditik pasatu behar ziedene, eta egungo egunean ez komplikatu behar, mendioetan pasatzeko, zen mendioik berkozien hain izlandu. Eta behar ziren bizugi handire in, Guei duriko egungo debiazionero hori ahimatu eta pasotzen anliteke. Bi bide baitira, egiti eh, pastena eta besteat. Bigarren hori uh, eh, berkolukeela departamendoak edo oh, ze ahab egitu. Bai, departamendoak berduke ahab egitu bide hori. Iual eta borrobeluatien, zugiak uh, zabaldu, bideare bera iualt zabaldu, baina beti egon uh, tokioaktaik. Egungo go egunean haitzen du hainoko uh, erriak zer erraten duen uh, Iide eta inondatzen dela ura atatzen dela bajasak bela naiten duelaik, Benon, egungo eguneean uh, gutxi aldiz uh, gutxi aldiz bete da bajara hori eta uh, izan aldo hortik uh, inkin nuke. Bada bi egin bideo hori bena laike hoi jendia, supbra usatia da pasta egen magnetik eta uh, minutu zonbaitzuk galtzen dira uh, kanpoti pastuz uh, hala hori horienako argumentu handiena da. Bizan da horiten uh, argumentua handiena hori da, baina on uh, jakin behar dare eza eh, Aldo dielaik Laumatianetan edo eh, Jofrietan, aldo dielaik uh, Landestara kodobordelek guak, bordelek kodineak, izu minuta idazeko liuzkete, huaiko deviazionetik eta aldoan deviazionea inmergaden tokio hortaik. Izu minuten zat, baituzte, bihorten eta orguan estudifentziik nena. Eta justu ari patzeko behiz egin uh, duzu bi etxaldetaik uh, pastu beharazela edo proiektuak hori ikusten duela hazteko. Uh, Espekatzen handu bada biotop edo historio bat? Mai bada biotop sempereko uh, lekuan bada biotop pasatzen dena. Biotop zer da uh, egun hain uh, niz gauza, hain niz uh, animale klasetiki ahondi uh, atsemanaren lekuan. Eta oide uh, gu... Gu ez galibro, esan prekoan, uh, haizbat pikatu eta ere mateat. Am, er, am ere marri dutzi. Bainoan, uh, erretan damazat, departamentoak edo hainoak, nahi duelaik egin, denak hainiz uh, gauzaseatoko die. Eta egungo egunean, uh, beharrak kasuin ale, eta nik ratautenaz. Zemat kilometrakarre eta anrobatoko die, artifisializatoko die, zemat kilometrakarre. Eta urak erotageio haide handitzen diea, Uri hainitz itendu laik, eta hoge perak du ura hainitz. Mirazka zuari? Mirazka